Рушаємо. Залиште слід у Всесвіті. Щоб виконувати роботу чудово, треба мати відчуття, що ваша справа є вартісною. Що ви залишаєте помітний слід у Всесвіті. Що ви є частиною чогось важливого. Це не означає, що ви мусите винайти ліки від раку. Йдеться про те, щоб відчувати значущість своїх зусиль. Ви хочете, аби ваші клієнти говорили, це справді покращує моє життя». Ви хочете вірити, що якби ви покинули цю справу, люди б це помітили б. Також у вас має бути відчуття нагальності вашої справи. Адже ви не житимете вічно. Це справа вашого життя. Чого ви прагнете? Створити ще один продукт, як у всіх? Чи запропонувати ринкові щось радикальне, революційне? Те, що ви робите, буде спадщиною, яку ви залишите по собі. Не сидіть і не чекайте, поки хтось інший запровадить бажані для вас зміни. І не вважайте, що для цього потрібна величезна команда. Погляньте на CraigList, який зруйнував традиційний ринок тематичних оголошень у ЗМІ. Компанія з кількома десятками працівників заробляє десятки мільйонів доларів, має один із найпопулярніших у світі сайтів і диктує правила гри всьому газетному бізнесові. Інший проект, Drudge Report, створений Метом Драджем, становить собою просту сторінку в мережі. Її веде одна єдина особа – власне Мет. Проте ця сторінка має колосальний вплив на всю новинну індустрію – Телевізійні продюсери, ведучі ток-шоу на радіо та газетні репортери постійно звертаються до неї як до джерела нових історій. Якщо ви збираєтеся щось зробити, робіть час вартісне. Ці прості хлопці з'явилися з невідки та зруйнували старі моделі, що існували десятки років. Ви можете зробити те саме у вашій ділянці.